gabik gait jarriko iegu Zaldeon miel Zaldeon A... Aymar Aymar Zaldeon ash eta miel eh, Kanto hau jartzea gu beti aziran Naduzkalo zer ezaten dun Baina, gure uste, gu ustez bazakioz ezaten ez Bai, nire ustez bai Baina zindio esan Ez es, eh, <laughs> Indu fakio <fuck> Bai <laughs> <laughs> Eta hakeo Huet eta suet Bai Et Eta hori da buztikia eta izardian Ah oso ondo Bai, hor Hortik As... Azkenego programie leku hontan bustitia eta izartilan enginean gora txartzat. Zerdixe eta motivisten txandanak. Bai, gehia. Bueno, daudek menga txadaudek, gambaran. Berrizek gambaran. Emati gauzingola eh? Ni hemen komodo na Ni leku asko berrizetan. <laughs> ah, ondixa zelako. Zait. <laughs> <laughs> Ori ja taia baina, hori dalak. Aún Ba, hemen komodo na Leku txikizetan da, nahiko... Bueno, Zagiretzen haku. Nau txikizu jenak, barrotik. Eh, bueno, a ber. Hemen txekai orden bat. Azkena, azkena programie guk grabo ginean iturri hondon. Irurok ez gatzap da bakarrik, eh, baino? Ordon dano gitzian. Dano gitzian. Dano gitzian. Baino, baino. Horrek badesea, biza txinua, japonesa, eh? Han intzen gitzian. O sea, han azieno lehenu programiean. Ez es que getzik, hau esan no, ez, es, programan? On baina, zan? bueno, hegin ean, eh, beho, hau da, be isek itxi, eta, eta ikusi itxean zahoritana, mundu hori, hegin ean, azlo bilartez, ba, praktika ekarri. Eh, azlo horrek eintzianan, menalima, explikaizak, gileak, menal. Bai, horri zenuan, baina, baina, bueno, entzuliek eia bazake, horren besta egino bazake, beg. Ezakia, eh... hobo, bale, ez, aquí, o, vale, es, eh? E, a ber, entzuliek, ondo tratau, eh? Bueno, entzun baldi mahi beha Ikuste arañoak gila, anio gero, ona dañozak gila, karri eh? Bai, laguarrengo atalien azigitxean Sartu ginen e, ikusiz eikela bezala Begirik gabe Begirik eta paut Telakinda, antifazakind Ikin joan txiztiek antifaziztina Eta, eta bar Gusto zizteala <gustosizteala>. Eta gero, argi berri Entrebiztien gizxoan, merezien Bai Eta hor ja, bai, zakonien itzien Bai Eta gero berriz bitu itxeanian ja ilabete batzu pasai joan maparetik pasai joan tartien eta bitu e, bildu itxean danoak babajana jego ba, itu itu ba, bai iturri ondo iturri ondo nagun lenua ja utxean eta 60 dela ba ordun bai iturrendoko jatezenan fondo fondo un eskerreta ana nazian bere antifasa antifasa ta zeruan e, rubik rubik, rubik, rubik bai bueno, ordun kolorekin da jolasin nitzen zeose ikusten hasiten atxoan Soze ikusten, azite, nachoan ez edo momentunen zan nahi du, behiz egitxite ikusten. Bai. Olen? Bueno, behiz ez zabalik egitxet, eh? antifazan bai. atzin. Bai. Bueno, a ber, antifaz... Hori bai. ja urrengo fazi izango duke. Hori ja zin asko puzka, erdi Eta guza bat, e, testungunan jarteko, zuk gaitasun honek eukiteko, zela eusak gaitasun, puliko baki hori? Eh. Ba. Antio baki? Argidarrekin. Argidaren ar argi ar entrevistan esplikauzian, no, bai. Ha, zuk, bai, bai, bai, Baku, zupan ah, sí. ah. klientia zela. Osa, o biztipulo eh, zela behana baki gu, es? Bai, guztiet ezaten genela gaina, nire amdere nio heu. Ah, vale, Ola vale. Gona Vale. vale. vale. <coughs> Eta ze fazetan zauz, hor fase, fase diferentitada eus, o paketik daz, bai, eh, zela guantoka doia ez? Undu kuantikoa moen? Bai, maila ez gauzela, hori maila bat indiat. Maila bat indiozu. Maila guztiet de xente daude, idatzik egon gotu maila egon. Eta hori disein hau zianak, zeinak? Eh, hori beldi? Ba Mexikano bat. Mexikano bat. Mexikano bat. eh? Erresketo apagalduiak. Bai, bai, falta duen usta zuenak. Eta zein. Horkai hori. Eta hori disein hau zitsa handa, txaiat. Burun egu ikotiu, Eta bai jo, uh -huh. txai. ba, vale. txai, bai, txaiat. Dozenak abatzuk, bai. Dozenak <tose> abatzuk. Bai, bai, dozenak. Irozenak, zen jazen, bai. Arrotza mohon. Bai. Vale? Sí. Bueno, con tu e, eh Aslor, Aslor bere itchisetzula ta anasesala eh a ver, zeni explicago ya goku cosena. Bueno, nada, le makike partear tu, Aimar. Ba, a Aslor hasioan arpesekin Bai, bai. O sea, y aiz, o sea, ese es. que esfuerzo fuer, es Ugarte, sí si, que está. Bai bai, ese es. Esfuerzo es es. e, bai, normal de Ugarte, intentaba yo eh? juzgache. Bai. Eh. <laughs> juzgache, eh, <laughs> eh, da así izan de repente cuboru bigori egiten. Eten, eten, eten, da de repente coloriek, colorik bakizu helburuara rubik hortan, ba coloriek jartzie bakoetan. Eh, dana aldea. Bueno, ¿es? Bai, eh. Pues ti mereció. Eh, I, me gauza, bai, bai, nikon no. gauza eh, urte ja. Ja, ja, ja. Me gausa bien. Bai, a ser. Nico, hemen. Bai. Nerrola izan zen esceptikoen rola. Bai. Bai, totalmente. Totalmente. Orduan, asuntua sus egiten eh hori, iken gu berian gauk hori zainik au jentia esanotzan hortik parte, aurrekuan tipo ategino nola, eh? Ni hola jentia explicaien, ta jentia gauzak sian nik Mere rol igualasan, esa ba, maña Rubik'ego kubua alda beisetitzen. Claro, Eres. claro. Vale. Eta gidaldetxon. I baina hori beisetegi alde alegain porque isateuan, es ez hori nitzake egiten. Claro, ni eske que ni hori itzaia ni zakiatenaek, hor. Metodo Morduesa ez Rubik ilego, ni zaian metodo principiante. Ba, vale, lelenite XE, txurixa eta ikusi berdiet, ikuste genik hori ez india den. Ni guztia yeah. badago la. Patroi sekuentzia bat segitzenaldiak beti bukatze ulana egitenu. Ola saia ulertuta baino bueno, ni burun patroi sekuentzia hola luzena, bost ez bad 5:10eko izengoak. Ordu ordu ordu ordu bi aukeradau. El ikusten doseñao, baino. era beter de, a entzuten. Bestea izengoan mikrofonoi gabe entzutei, iratzaio bat hori ja Hori oigo, izango ban Beste nivel bat Hori gaigo lengo, eh Seguro bai, ez Hau baldimazio, nio ne ya erikitzezi Gapaz, bueno Gau, yeah, yeah. ezka hori nik ikustat bi bidea diferente Bat, osun negi zurrezaren zabitz Eta ondorioz, zu bakitzu hori buruz Eta ondorioz hau denazta existigen Ezka problemia zu egisezaren baldimaz zabitz Hortzio problemia Hor, hor, hor or, Azkos, bidea, hobeto iretzako, pentsatzik ez horretan eh, Bai, bai, bai, uf, bestela Karo da, i, ire... Eh, Gelandula Pinalen kalzifika eixue Zion mailletan da Nik uste goreba Ona egau Ez? Ja, oza, claro. seguro esan Nere jota kalzifiko tegola Deixen de kalzifiko te eontzala ah. Doin, deskalzifika eixue Aten da, hola, nik gala ikustiet Hola, eh? hola eh, Nik uste keit eh, Dio ustez? E... Amaregaitxo jai. Ah, ah Gonzalo Bañes iraganaekin konpauta? Bai. Ah, bai, bai, bai, bai, bai. bai. Bono, bono, marxista domatikoa. Bai, bai, bai, bai. Oin naiz, bueno, taque. Oia. Oia ni beste disein. Marxista <laughs> <dumagoa>, eh? <laughs> bai, domau, ba. gaur, bueno, kontu eta. Eh, Rubigori intzula zati baten eta ni flipote delintzela. Eta justu momentu hortan sartu zela Garbine eta Mamo. Eta ordun, norabait eh aslorri se pasócion so ni urdururi garrenitzen bai oso es so, esas urduritas, sa, no. e va, urduritas un normal, estándar ni tripegetas atejo ostete ni momento un geldeo de tian bai eikia pero bai bai sentido geu arte eginan arte da armasketa eginan arte oro <laughs> Plazan bertan, ez Bai. Hala niño que chambechan. Ni fijo no Ni gustea zala, hain gogorra zala ikusteko, o zala ez, behurtu ez. Site pasatze hori, eh? No se pasatzen ahí de gol al ecuador fortita, pizke baitzita. Tipo ore buru ez permititzen baitzi horra, ez hori pasatzak, eh? Bai, baita hori pasatza zala. Bo, ya, bai, bai, bai. Bai. Ni pasatzen chatori. Eta hola, eta ordun, eh oraino, eh veo eta, zera? eta ba, gaur alleguona eta aslorrek erakustalditzu bat egin diu Bai, be ona, a berda, sinisteu sinistei nada hor la ostiaik. Azkenen eta guk askotan elkalkatze gaitukela experientzia neienda siniskerak eta akumulatzen ditzen gitxiken heinen tipula kapa bezala gaitukela. Ez? Azkenen gure geu, gure kontzientzia barrua o gelditze uh -huh. Da gure kontzientzik urrutiratzen jute daik. Eta beO bai zen gozala, e, kapak entzen juteko, olago lanketa bat bezala. Gordo, nik pixket zabaltzien lortu iat, eta kontzientzik ikusteala esan legei hau B.O. jaten in. Bale, hortako, nik jumerri zen diat, nire zinizkera, gero, nire, lanketa batzuk egin, da patroi, balot, patroi batzu lantzen, eta bar. Baina ni nengo aldiz ikusi nianin, nik ez nian, ziniztu ikusik egin nianik. Eta pasau nitxan, txea, bi hastezino, bi iruazte, ba, a, guati hartzen, hor zuurrien, zea tapau ondo, pentsatzen egin trampa jenein, txela. Ipentsatzeuan, eh, ez azkenin, antifazak jaztegenin, hor galitze joan zurek, markatzetxiken ba, zurek, horxetatiko, ez zela ikusi jauela. Horren, ibiltzen nitxan gauz ez hartzen da, hori nitxan, argi errekazan zintzen Ez, baina hori, ez ez, ondo hau, zu zutapaute, bestela ikusiko gozendun, hori da gaino, sentitzezu da, no? Karo, nik hemen zuur alde menin da sentiu genian horna gehala da ah, bai, jo, orduan bueno, kostaintzitala neurire eh? sinistia, orduan hain eh, marbat etortzi eh, bere esceptikos da zunetiken normalena, dan ni ezer explikatzi o, o probatzi iruitzisten imposiblieta dana, neure burue konbentzitia tardaunean inbiaste ja. ja bueno, kontu edek ni torrin intzan horna Nire etxe, komentonien. da komentonien, hori daolat, daolat, baina jendiek etzian hori yeah. aitu gure egin. Yeah, yeah, yeah. Bueno, aitu bai, baino zanez bezala, bah, hori ez tegola egin. Yeah. Nire iguala, bazen txoten, nik inguruan emozionuta eta nik jenti esaten, eta ahi aurruguan nau, eta bestia, eta eh, jentik nozten begiratu, orla, barretxo egin, eta ez zuen jarraipenik. Osa, ez da ben, ostia ba, eh, ostia ba, enten zeuta naho, oztra ba, eh, ber, ez plan... Guys? Mm, yeah, plan, ba, o sea, da, esbe Ezango dut, izango ez baliz ezarla Ez yeah. da iaike moan Da, hain diferentia mm. Ezin es, jadela, akoplau Ya gu aurretik garen pieza horreiki moan Horidek hau Horidek Esto hakoble bat Horidek Dau, pum, ez da, ez da, ez da Horidek Haiaikenda informazioa Eta, ez da, ez da, ez da Igual, degelago Igual, motel, motelo jumazane bai, igual Eska motelo Informazio hori Bai Bai, supongo, dosifikauta utamoan guri jauzago moan O sea, esa técnica es tren pues, es que modelondic. Ah. <laughs> Guiri goniamoto lab. Bai, güele lengo documental batzu ikusi. Ja. Yeah. Güele estado sonio zein de onitziaz, eh, tipo médicos jantzio batematzu zein. Yeah. Hola, iskenaga 11 urtin. Ja, ja. Güchize igual, según perto en clasifica. Yeah. Vete yeah. si a me clasifica yo decirte que a gente er, yeah. <coughs> Gero sautu, eh represente esa la. La sola tipo Ashlor, la patemat, bai, sin sus... raruin. Suficiente raruin sin Bai. Imagina Mikel eh, eh. Año Aslor Izti zautu genazko, es? So Aslor zenei? Es, es batez zautu so nean Egu, bat ah. es, Beste batez zautu so nean Bazaia <risa> pare bat hume bat Udelata uh -huh. Que no Interreten sartzen maldi maiz Zare sozialetat inere Gauz eskenduten nazkean Eta beti asaltzen El mago Aslor ah. ba, Beste hapa Bilbo ingurun Naiko mago, salitz? Naiko mago Aula menta o magia, matei bye, Año bye, estek yeah. Bueno, a ver Bai A ver, a ver, a ver Si, sí, si sí. Es hor Eh, komentatzen, claro, flipatzeko ere preparaien berdekela. Baina flipatzea jaitz egin, eh? Juan nereitzak ore hasira noan, jo ta, ik, orain da la jarraipena jenaiko, eh? Ez, eta urte izango juken lehenengo alde sentzunuanetiken Beo Jakob Greenberg horian komenta izen ginean. Ba, ni Jakob Greenberren asuntotatik esena flipon atxena suoan. Es, baino. da horren ba Ni horra, beira da, nik nintua kasoagun digen. Nik nintua dena kaso pixka diziendek. Bai, baina ba, ja, aituteak. Baina, aituteak. Baina, pixkenakako prorezizio hortan zartuteak. Eta, neuke neuken aldiz oaldiz ikusineanien. Bat origen, da, neuk claro. eh, bebizten, flipainian. Ja, uh -huh. prepaute nintziturrean. Niko da ze pasatzeek? Justo kontragoa. Eh. Zaitu noitu. Ya. Zaitu noitu. I, este sinistu. Este sinistu baina horrego programia... Zer jo no juhi buru zen gine, usketa Bai? Eh, bueno, segi, segi. Bai, es, hori nahi nian, eh? Azko tan, kostau jala da, buah, flipatzetik egen, de repente... Ah, yeah. bueno, bai, ah, bolaik. Ya, eta orduan gero beste bat, transmitik orduan sin mas moan, es? Eh? Osa, ya... Yeah. Bai, gu, esan dia biri, ez iaiz da. I, torrez, ire, jarreriz, zengo mesela, baina, oina obertiak berriz, mesela, eh? Zanai, hau netza, simaz, eta izindek antzerkizain iretzat ez tala, simaz, porreia benetan dek, baina denborio nainzor, da, iretzat dek hau bat, baina eunero dedikatzea denborioa. Deskribatu zure gaitasunan, ze gaitasun eta zen, deskribatu? Bueno, pixket, irakurtza, hori horria neulantzen, Vale. Kostau deziteko la liburu normal bat irakurtzea, ezfuerzo handi soil berreztea eta hortik gainoak orain tiraitzen. Orduan, irakurtzailegozagoa ja dosan kolore ikusten duzula? Bai. Formak ikusten duzula? Bai. Ba, ni len jarrigotzu neskoa? Bai. Jarri lehengo poz bihatzeekin? Gero irukin? Horian bai. bai. ikusi noso adiez. Bai. Horiko ikusi ja ikusi dula. Bai. Eta proba de, beste proba den dia bai. Ni idatziat ah. idatziat Gidatziat e, hitz bat. Hi. Etza buena ser ikusik. Beres eh, lehko honekiko A priori Eta derrepente irakurri indek Leh lehengun Baina izindek eh, Ez? Azkara, bai Ez da egin gara Baina ziren pixkan Mingain eta erabile Gola harpeixe Enrareziude pixkat Baina oso oso gultxe Da irea irakurri indek Da right. esan mm -hmm. de azande, baina Itz Nati itz potola garritxat Ote guzteko Letra potola Baila egonde indek eh? <laughs> Ote guzteko Baina zailan du menko zoat Jarriko amenizkin baten Eta A eta gero beste legoaten beta eta jarriko Ola <laughs> Eta lehengun irakurri, impresionatik zindek, nintzalto indian ez eh, zilatik. Eta, bueno, ezek. Gero, gero, otxut jaiz. Ja, gero, adek, hau, hau, hau zertako da, eta ze hori ja programan ja engin ean. Ba, Arki ba, ba, ba, derrein, ba, ba, ba. aberrizte horrepetiuko. Ja, Baina, so, no. nire galderiek. Ire kapazidadik adibidez, gauze ik, eh, ikizteak orduan, eh, gauze barneratzeak ordun, ire estado de animo de regulatzeak orduan, zertan, eragindik era aparte, hamen nik idatzea gauzetxuek gidatzi eta irakurtzena aparteak. Duenik, hstea ora bai, e, nire nerebiziaren aldaketa batzuk iteko, pauzuek ematea tribunak, mm -hmm. ikerte hontan, ba, lan aldaketak o, ba bueno, ba bildur ematezitan batzuk, ba, bueno, hortan bai, eta gero, ba beste tranquilitatekin hartzen gauzek. Baina bai. Ori nierdi. Ez dela Satanas serenia iezesla. Mm -hmm. Bueno, edukitzea destuazu momentu, gero se jun karo arazoa eh, ja arazo handik estiat euki eh horire esatei bai izen laikela ibestera vibratzekaneen vibratzekanien, bueno erakartzekena maia hortan izetela normalien. ba bildurrez o vibratzenaldi mae geo ba ma... hortik hola go no sei era kertzitukela gauzek esenaiat Eh, discurso osageindare ni hemen gustatzen zitek. Eh, bai, bai. Ikiz no. miles hartzia. Genore, <laughs> <bere>, un recuerdo sunines, <laughs> eh. Jaume bai. Ya ja, bai bai bai bai bai kusat, bai bai. Suga oso rol crítico kritiko gaiz bait hemen, eh? Bai, bai, eske nere baruntza da hori, nere baruntzeok. Ok. Ja. Eta nahi adamen be bai, pasatxu eman. Ba, ba. Ja, ja, ja. ¿Es? Ni adibidez bai i adibide bat, eh. E, pide si te I eskota, kontu sibili, eh, se eskatzeken saia Mm. Normalin normali ner dela seto txituk, eh? Esaldi sospechosoak. Sospechoso, sospechoso. Ah, vaya, bai, vaya, yeah, bai. esaldi mítico, vaya, este... bai, espiritual, es? auto. Olvida y taola. Eh, yeah. eh, bai, bai. todo es perfecto, taola. Bai, bai, bai. Es? Niosti bai, bai. <risa> izango asko jarri Ida, seitana perfecto, dará, era perfectuek. <risa> Raru deko pasatzi, eh? bueno, orraño, es? Mm -hmm. de corripatatzia, erdera seto txituk. Bueno, orraino, ¿es? Tantas de orraino hondo. Vale. Orden pidese y te dará, imagínalo, ¿es? Dana, ia, ia, I ezkatzen da naia jaiesak. I arkigiliza ezkatzeekin. Joder, baina oni imagina da lez eskaia. Eh? Ese es e, millonario eh? Ezatean imagina eska gauza asko sutil oso ba gertundan jendiei eta ezita jaitzen, eh? Ja, ja ni hortan hortaz ez <coughs> dian ni. Bazakia da hola, manifestazio legio, la ley de la manifestación o, da pentsatzea izango da jakin berkoa la nola eskau sentiu inmerko senti gala, sin, right. sinistu, eskertu, etzaiet, etzaiet nola dan. Baina, zoseb mm -hmm. jendik jarruz doblak horrekin, Ni, iznog, horra segulean hauken. Ni horra eguno genekongluzua izindek, au, evidenti, evidenti emateik, eh, baina, pide izete dara o no. Ah, bai jo, bai, bai, bai. Evidenti bye. emateik, baina momentun nire realitai horra Ya, ya. Yeah, yeah. Ja. Ori gause espíritu ala udana imesten. Ja. Ni atz, justo justu atzarengo Onei buruz igurusi irakurten nahi naiz eta. Se pide setan un Bai, Bai, bai, bai. Eta mm -hmm. e, bueno, bai, hori alde batetik esan da eh sentiu biozula, o sea, eskaketan mozu, eskatu eskaketan mozun hori ja presente ehongo san baliz bezala vibraudiozula, ja sent hortik sentiu biozula, ja bizitzia. Horregon bisaila nola bai esateko. Ta gero, segun eskaketazuun, ba ga denpora geixo edo gutxu dura dela eta, hombre, da igual posible, hasta aquí. Ni hago temen casualidad de bat Uy, ser de o, método silba o... Está Ni está aquí yes. Ni hagan vale, vale. casualidad de eh, bueno, ven esa, ¿eh? Ni hago que no ven... Esa, no, ven, errepica, no, eh. pena, alta, gacha, ¿eh? Ah, ah, vale, vale, ah vale, vale, vale, vale Ni contra una chava en la espalda y bañón y alta Ya Esa, tú, no, en tipa, bat Ahora cortina, eran, que urtida nacieran Eskato, bea, bea, bea, bea, bea, bea, bea, bea, bea, bea, bea, bea, bea, bea, bea, bea, bea, bea, bea, bea, bea, bea, Bi puntua, alkohola ez da asko eran bihar vale. Iru garen puntua, arte munduakin konektu eta bonbidea Zati beha beha pinjumat arzistik jazan eta vale. puntua, e... abai, behan burua landuta duk bideu, minimamente Behan personal idea landuta taula. eta hola, lago Eta bos garen puntua, pinjumat bat dugu amuan izan bidea uh -huh. Eta ge puntu beha izan Eta urte udazkenerako erako, topoguen lige bat, zaur eh, gare horre dianak, bete itin nola Uh -huh. Ligo hori nini izan itzen <risa> <risa> <risa> Kau, dana koinzidio da, gauza batek izan ezik Beak nabixu eskatuen eta atzen nian bakari bat izan Ez mm. niena jau gortuan mm. mm. Justo gauza potoluenak Oza, dana bete Baina ez uh -huh. niena jau Beak eskagetan hortamuen Baina ziren si izan zan flipantia Ez, eh? Beak nire izatea Zela, Ni izatea I urtarri oizate Oidan esan zueen Eta baita Igo, oi naiz Eta gu bixua flipantia No jodas, ustak izo Ola, Hostia, hostia. Bai, bai. ordun, amen diga ertatzeanik, bai, bai, ik eskatzi ondoziok, ba, zera se ni hori, hor, eh, ne duda, soska, seri juk, ni beon, haso dojo sinistea horta baino. Hostia. Adibidez, biz. Hmm. Gaurti gaurrea. Gaur, oso, gauza joa, Mai, eh, kontuwek, bai. gauza pasa joamen. Bai, bai. Eh, kontuak bai, se baldagiken zena egen. Ez? Hori, obiatzek danoak gihulatzen nahi deon, baina justamente falta ez? gaiz, igual el tipo ahora que chianen, Iola txakitzen aidu. Bai, ori ori ori. Txakitzen aidu nes. Bai, Bere gabezi bat tapatzeko bildur batuan. Bai, ba. Ahí va. Ahí Bai, bai. Bai. Hemen. espiritualia eh. Hombre, ahora es da oso mundu lauxua moan da. Dana, ore osen gauza alduzuesan ta, go peñao bai hor sartzen dela ta igual osen gozen sinsketan dauela. Ordu sin interesak, es? Bai. Hor sartu ta ya está, posible moan. Bai, hori da horzio. Eta, zuetzo ez adibidez, hor? Ez genia adibidez, imaginau. Hortzio eh... pentsaup, herrialde eh, batean, bergaran, adibidez, beste ero señor izinleki. Eta ez, eh, ure metodo egiten, ba, ire metodo dugu egiten, eska, inaek eskatzia, esenaek eskatzia. Nik. Bai, bueno, huel kaldera zago nahi indiatez, Bai, oso. Pentsauna ekela, eh, lazaitasuna, ire gondorokotasuneako. <laughs> Nire, dena, eh? Progresi nio, bale, ondo? Hori naik, la ez? Eskatze, etxe, da, bueno, de repente, etortzek, terremotoa. Terremotoa, tsunami bat, etzai az, urite, jasa, balentziko, zelo, soze, pasatzek, hauntitxe, hame, hildeo morduzodek, ez? <muci> <soncía> bueno, hor, hirik, hirik, hirik, hirik, hirik, hirik, hirik, Txikire funtzionatze batzuta, jaundire esti funtzionatzen ez, gauze hauek? O... Espanio, keixoek lasaitasune barruko kontuek. Kampon pasatzean a pasatzean inola hartzekan de, igual tx, klaki, klaka undibatik eik kanpoko egoera horrek egin, ostia, eure lekuetopak egin nola hor. Igual kisto ondo sentitzeiz hor eh, jendei yeah. launtzen. De, yeah. Launtzen, haba, yeah. da gente alde gausegon gauseunak egiten da igual yeah, yeah. De puta madre sentitzeis bizien se, sentido zaizekan bezala da oera jutagoiz sekularino tranquilo igual hmm. bai vale vale gustau zitek si berantsuna imaginau eh, ordun ik sortuekela <risa> terremoto hori <orizana>. eres <risa> ah, aqui horrekin rekin horrek xe punto daño la 8 la 6 joia lego ah ostia baina sale ani ah, <risa> Hau seberdian, jodiu, hilzaren 20.000 pertsona jodiu Hau, Bernian, zara iar Bai, baina ez da jende horrek ez ez gaudun, auskalo Gende horrek ez gaudun, ez gaudun Gende horrek ez gaudun, ez hauek Según zelekuta ematetxugeen, tensa adi esortziga Bai, eta normala, tensa adi esortziga Guk ez dihau, realidadien parte bat ikusti haula O sentitxaiatzea jubela Konproaute da hon bezala, bat e, bate, eragine daugela, ikuste estiaun horrianak, ozentitze estiaun horrianak, gure bizixen gain, eraginezakek. Hai? Ba, askotan guk erabakisek, instintiboki hor, non batetik hartzitxea bezala, eta gero esplikatzitxea. Hmm. Bueno, ba, horre, e, hmm. bai, kulpio botago esok horri, eskauan, tranquilo otin egibala, ta, yeah. eta ekarri egor, jo, ez dakik benetan zen mohiudan, eta nola mohiudan, Eta zebrun ez diukiko errek pentsamentu lineal bat. Ez diukiko. Hori zebrun. Hale, musika pixka jarreko jau? O zehitzetzen da zua? Zehitzetzen da zua. Zuz ez da zua. Zuetorrezat da hitzetzen dauna, ez? Musika hitzeta ez, ez? Ez, ez, ez. Hale, baino jarreherdi hau, gero azko baino lehenu ho, bide laburraken kantu bat, porke uberak utzitzu kabele hau, Eta ez lehet, ire mikro ezuan funtzionako. Osta, ordoan jarri, ordoan jarri. Gero ontsa jarri legeat. Bale, bale, ez. Es... Gero ontsa jarri legeat. Bale, ah, jarri botei. A ver, zapatzen. Ez es que leheraztun musikia. Ah, audixuek aintzut egu eku e ekin. Eku ekin zadek. Txasadik, eku, eh? Ez audixuek e musikia. Eskame, gaztetatik. Ginaran loitzetik Amen programa mi obra si Eta pintxai hau, i asko gubera u bera, gabiliatik. hau, da kantuatik. Ipulta, i vuelvo, i vuelvo voltao ya. Voltago sao, voltago sao. Indibiu urte ao. Ba, argurra de chapirata, pirata, i vuelvai. Bai. Pirata. Eta esquema. Ya, ya bai, no, ni piate, i nes Ja, ni eres, esa, eta no, ah. Gasko, mira. Esa te van. zitean. Diru nata, eh, saskenin, eh... Ah, bai. Ah, esten ahi, ahi esan. Ah, bai, bai, bai, bai. Ah, bai, bai, bai, bai, bai, eh, mostu india, eh. Zanda. Zizenda. Zizenda. Garraba zen Bai. Vale, lazai, lazai, lazai. I. Hor, utzuna de ondek? Iñaki. diruna naez uel estio esamer. Bola. Ngu señalik azo llozau. Bola, bai. Punto. I. Yeah. E, Naizunak hor txaukek. Baño, diru Ez, es? oh. estibo zango zemat. Claro, en bueno, en chuli etxeki ez zertas Ba, on bai. nivela. 10 Bai, es, hori, a ber, azkenien ik pertsonaetan ira kaspena horrek, ba, laguntzeik, eh, laguntze hori ordainduiek. Normala, beste ero zertan ir bai, llegada. Bai, bai, bai, bai. Esa tene hitchana de joko. asko gutxi dan aurrokukin lotute, lengo ontxe, dala, dela ordula orden itzin diauneekin. Ezerre jakina aurretiken ikizotean. Ba. E beje itzikio tapautei ikustea tegen sima patro disposto onijan. Na, barbaria di zaten astintza igual. Zaia, claro. Ya es que. Dukimer, mi joia, es, no, es que, txaiat, año, a ver, es que. Igual, uh -huh. Seguramente bancos van o sea Ogal, txaiat, Ba, ori patzeko disposto oni zen no seme da ulgaien. De... Eh. No, claro, <risa> o sea, a ver, baño que <risa> Icus punto Tigel eh, es ineskuela, ¿eh? O sea, se ah, vale. yeah. Da gero de repente ah, Echek. Ah, bu, ordun, hori, eh, horren uneko bat patzeko ere disposto bolo sao. Ya. Ya posible Danian. Posible Danian, Lurra de Cartxegeni, Lurra de Cartxegeni, Astaizgaldeen Arberaldegen, ¿es? Hmm. Ar praktikan Balitxo aldiken horrek, ez? Dai. Yeah. Ez. Da, etxotik, hori, da ez dirukuntik guin ez, eh? baina bai, behoik egiten zinitxaneko helburuek ja bain lortu neanien, guztia, baino, au, niz, elburua alda bain joan. Hori entranatzen jarraitzeko, aziran joan, jo, nik ikusin nahi ato, haber, zer da hori, o, bai, ehin laike, ehin baldimalaik geni balde, balaik, ehin eh, eh, nahi ato. Ez? Hortu, nera elburua eguan, bai, ikustia. Ba, Piskienak ikustiak onurak askoz gizio izin ditugela... E... Ikusti beha, baino. Ikusti beha, baino, karo. Azken nien mm -hmm. eure kontzientzire bezala... viajega bezala itek, eta... Hi, ju, ba, hi, eure barrotik benetan... Benetan eure... izete hortatik erantzuten. Ni mm -hmm. dikenea... Piskien urrotik sentitzen <coughs> auk, eh? Baina bai dala bidie horraka. Mm -hmm. Eta ez te duzte benetan... Horra ahiako nau genik... E... E, bueno, bizi material hontan, hori izangoan el nirban nao, etzai hazeo, holako, etzai hazeo, bestia uste baina bai hortiken or gertura hau eta benetan erabakisek, o bizi, biziontako erabakisek eta hazi, neure benetako bizetetik hartzen, eta hortiken, bat alakun, zoriontasun leho lehen esan dekan paki, o dana alakua uh -huh. hori, oinartendik hartu izen izenditza erabakisek askotan, ba, auto batzek da, einda, ziapta, besti, da, oinago ikisueo, ah! Ah! Uh -huh guztuaren itxan sentitzen uh -huh. aspektu hortan, hor bueno, da, honek, ba, zi ba, beste eragatea ausnartzen, eta beste eragatea konfiatzen nore burugin, eta nore burugek iso ikusten. Horren, zan uh -huh. geke ikustien asuntua dela, kanpotik espektakularena dena, eta atentzi nio eketen baina gero hori or, or, posibili izateko beste aldakete batzu paizaren dia zure buruan, yes? mm. zure barruan, bizatzen, bai. eta hori da, kontua ez? Bai, ezken nientek, ondor iso bat ikkontzintzireko zabaltzekan ino, Ba bueno, berez datorren, osea bat. Uh -huh. Gaitasun bat, o gaitasunetako bat. Uh -huh. Ostias, ostias. Vale. Bueno, goa eh, alda gaitema, eh? Bai, bai, ez da, horrekin, igual bitu, ba, eh? aldatza ah, aldimau, bukatzeko. Ez, ez. Hori, ah. bai dala, igual, Dale. espiritu altasuneko horat, abera, ibilisen gaituken indan, nuke, azien, jo, eta altasunetako, bestieta. Bai dala eh ikisiatenak gaus bat espiritualtasunei buruz hitze jagun etzaigatela ez eta bat bat bizitzeko modua dala eh kontientio izeteko. Mm -hmm. Hori. Ba kontutena hartzie bada hola gause geixo eta ba bueno ba, o, Gu ni natxo nats yrek lasinsei. Ardu sirikitzain ira askoli eta hor gore prepara hemen eh? Ba bueno Ni praktikata. No. Ez zagai ez, oin irakasle izateko Eh, ez. Ke pena. Zondi gizna. Haim barroin, eh. Baina, aziratago el brutagoa, ba, ba iguala hori, eh? Ez nintxe, ez, jo, ni, ezkuntzan zartzen egin itxean, dazea irakaz, beazetan, jo, egonako gauzpat. Yeah. Ya, hori, ya, ya. hori, medanajak inmerdi, eh? Ia, argi dirrek hori izate noen, e, etorkizunioan, emendik, hogetan maurtetara, aguzkatuko dala, bale, hori, urtetara, gaur egun festa eskaketan da moan, etorkizunioan, irakaz lehizateko, be haukitzen bozu, <laughs> e, hori ya. izate noen, estak, igual oso optimista izatia da? Estak, eh, igual bai, baina, bai dala, gu amena hitzik jena dut juken bezala, mm. niregit, geru ta erreso tokatze zite, gamendi kanpoa, nere entornotik kanpoa, ba horri buruz hitzitzen jenean jendia. Yeah. Hombre, creo bai, que pasó todo bai, hau zabalketan danean hemen er, er, reakzio zientifista bat muan, eh? Eh, cientzia, filikuak honen kontra jarreko de igual o es? O igual es, o igual es? O igual es? O... Bueno, método yeah. científico ategi yeah. yeah. ya compro dio. Yeah, bai, bai, bai, bai, bai, bai, ya, empírico yeah. eh? que baina ya. Es, ha yeah. den pasatza le. Le todo un barrumazio, ¿eh? Científico que comprobable ik, ikuste lan. O sea, científico yeah. que comprobable ik Tapautes ke que la veis jeque tal. Ja kurrin begela. Bai. Oin bide eman duen hori ikusteko. Bai. bueno, baino bueno, hori bueno. bueno. beste bideo batek, vale, ez? Claro. Bai, bueno, interesante. Eh? <susurra> interesante, eh. Nigame negarretsa bi antifaz. Orene bali mo suo eh o lengo yan jo, bestela, antifazana. Antifazana. Bai, xumio ire hortik asko asko onutzo, ni sire <susurra> <susurra> <susurra> <susurra> <susurra> <susurra> <susurra> <susurra> eta antifaza karretxeat eh claro osbat bei xe kitite hote kustehala eh zentsumenain, ez? Horiren pasatzak, ez? Da askotan bei xe porque he imaginado. Eh, i baten eh nun antifaza ere txuegen, Eta e, e, horren uh -huh. ariketa gehituen. Bai. Hori ta eh ariketa ja, imaginago eh erotizmo mundutiken beiz egizten ari matuk e, haso ez capacitate sentitzeko se ose ba eh sua hau jauez ba erotizmo hori eh beiz egiziten beiz egiki le baño curiosoak eta estio erabiltzen beiz beizke eta hori dana geixo sentitzeko geixo gozatzeko eh hartu jo ez bai ondo karria Eh? Ondo garrioso. Ondo garriat. Mazakiat. Bai, bai. Yo, oña, sea denboronso antifazak hanse jaiburun. Eh, bai. Bai. Ni aterzio baina hola oso beresixa, eh? Bai. Aulontzero arrala suistan, ni zeiat. Ja. Yeah. Aulontzero flipotasio. Ja. Yeah. Bai, <laughs> comenta u estetikia da. Ama manoeko garredo <laughs> <laughs> tipo. Ja, yeah, ja, yeah, bai, bai, bai. <laughs> Orain arnasketak, Bai, ah, asko oso obio ituke bai, arnasketa itxite. Eh, antifaz batekin asko sakonoa eh, jaitzeaizko sustesko antifazi begetxea leku ta jaitzeaiz eh la ostia de beige en asuntua ja. kristonaek eh? se aldiherien sematera ikuste igen aldiheren semati semat, semat tapatze igen mm. gure sentzumenetatik hasi ta bueno ba ik hartzen hau dana berri berrike berrikei barko bueno well, burli burli sinek <laughs> <laughs> Ego da na Haino, ez? Bai, bai, bai Bueno, nik, han bendi, proposa bena Antifaza eroztopagoitzek beri Bueno, kolektibu nahi Eta eh? antifazak geixo ekartzeu Ego nero gota zunea mm -hmm. mm. Igual, izan lege, a ber, hipotezimoan eh, Femenin oruntz eh, Seksualizeuta dauzen Seksauta dauzen cerebruak Errastasun geixo eukitia antifazagin Zatik, maskulino Cerebro maskulinoak geixau manabilizaten erotismo kontuan eta sexu kontuan bizuala da placerra inaundi baten bizualizazioekin geixoako zerikuzia, ez? Nik hola irakorritia bai. bentzat. Bai, bai, bai, bai, bai, bai. nike alatzoa irakorritia. Bai. Eta orduan, klauin zahitzena proposaketan hain ba, zuzen be, da justo hori kentzeia. Bai. Bai. bai, bai, bai, bai. Eta bai. flipango gauan, flipango gau ginean, ze puntotaino eh, mosteigun gure abanikua. Porque claro, Mateik i Barrik eh sentiu elegiaxo ze, batemak gustatzen bale masak fisikamente, batemak gustatzen bale ibansak eh ba bere konbertzaisu eta Baina hori danak kendut ere bai, flipa ez emajende eh, erakartze hon. Ja, yeah. fisikoki. Ja. Yeah. Se mad, zenek pistulakik, ulerik yeah. iba dios. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Oso oso potente, eh, yeah. eh. Ja. Yeah. Damenetzio veo en Berrik. Antifaz bat erosi. Ja. Yeah esta. Y está es or se ana pentsatzen, aber, eh, zerrek sortzen geixo sentitziea beixek itxilea. Da atentzioa horiste eh, eh, gure zerneurreno gure atentzisue kaptatzen duela bati bat. Bei bistetiken. Mm -hmm. o ainbeste sea, estimulo kopuro askoz geixo jasotze jasotzaiola da zuzen hau beixetatik eta hori ta pautekuen Ba, tentsi joer joetala besteak. Beste atzien gelditzein beste eta eta aurrek hartitzaula. Bai, dudegi gabe aurrek hartutxo adibez azala. E, eta adibidez kontuz usaimena. Usaimena. I neuztes kortejuen eh gauza klavetakoak isamiako izan gozan, igual service batein ligaitemuan eta eh, Gauza batzuk esplizitu moan aldi egino ez, eh? so, hor joku hamoan ba dago ez, eh, zer esan, zen batean ez es guzti esplizitu izan baina guzti hor bat pinin hor badu joku bat, eta au, gauzi aurre baldin badu egin, hor e, e, berrelaik edura, moan feedback positibo bat, besteak geixo emuten badu, sube geisho eta optimen oh, no, eh? eta hor tikko ez. Eta usainenean, jo hor hondongo esan, en plan, i, aldotzut usaino, o ez da giz, esplizitu hamoan usainenean, eh, oza, gentia sauketako hor Use, ni gustago challenge. Benito denaien. Bai, New York denaien. Osai gure sausoar pa mi mamunta. E, a ber choña. Chili. Jo. Gertuatu ta. O, gertu sí, ja. A ber hori jaue, es. Bai. Ni ustebecitja directamente ja e, beste, es gure errastasunek i bentzago zu hemen hau lenua uek eta beste ategazale iku menea zukoek, ja. es. Errastasunek eixo es. Orgaina ja. izango ban beixek itzi ta poie jantzi eskeo. Mm. Undek eta geixo sentitu goian? Oh, Belaresparri Zabalik. Beste ana echita? Mm. Bai, bueno, hori Bueno, ara sala sailia. E sal no, a... Ah, vale, vale, saileria. Jo, hant zit, Ya. Bai, meñakantzi en plan custom. Meñakantzi on chamarra zuekin taula, es, es? Normal. Azalana hori jautenatziok. Ba... <tusurra> Gene es, ben, hori, ariketa hori, eh, kapatziena. Ah en leku egokisi zela ikela cenotiek. Siera, hor rotituka ba, Mexikon bai. zuluek. Orotekuk, nien, eta zartute, bai. Hor rotituk isiltasunean, ilunpetan eta gorputze uretan sartute, hau lago batea jaiatzehala. Na hor ehoneen, eta meditatzen ehoneen, basteizela bai, bai, bai, hai? bai, zatibe. Satibe. Bueno, va mentxe, gure proposamena antifasea. Bai, baina bueno, geu useixena ere. Ah, bai, ah, are... ah, bai, sí, sí. Claro. Sí. Le lengo gaixiot, Gendin... eh. Es gendi useixe, askotan tapauta da hola. Mm, sati. Es, va en tapauta, ¿est? Bueno, hori zo, eh, bai, en... baina ah, ah, ah, este beria. Eh? Ah. Bea gera ah, kustegina ah, horidek, momentu vale. hortan. Ah, da maquillaje, ¿no? Ah, ah champú era belleza. Ah, ah, o colonia. Ah, va. Azor, zuze, usain honakotzu? Usain mena? Ez, usainia Baina <risa> bai izan lehietela eta hemen eh, Baitu da publikoen ezkarra eman eztizkoa at-mieli eh, Ostia, eh... ostia -a, a ver, ostia, ah, a, a, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Eta, egin horreza, nacho, nire pelotzen ino Eta, egin zemarrengo atalinez anuan, o... Oka, egin zanean Igual aidinez, igual a jendik ez tientzak Egin zainz Entzunezio hor dira. Eh, bai, bai, bai, botataziok. Jaboia ibiltzea lau, ala. Bai, bai, bai, bai. Eta hori entzunean egunetik gaur arte paseo gila beteatzu, eta neuk eztiateragi. Oberdun ez arikeat, ja. neure huz eixe, ez tala, entzit, pentsatzenan en bezala, ez aiz dutxatzen da txarraek. Izer dihu yeah. arte hartze. Inoetzitek, jau. Galdetu, galdetu ustazun? Hi? Iries, beno, bestegatzun bai. A, ha llega den esa. Ah, ya, ya, ya. Na, es, inzautet, a saber os asian, eh? Osia saka. Eh, esto dar tu seño, es le empezar que tu insuto ta bai, este. Vale, ni hemen, a, wai, stai, Bale, nik pe... a, ez a teat, ik, o sea, ni proposa ni han gosbat. ¿Ves? Ni honek ona ekartzen atsik, eh? Ni proposa ni han gosbat. Oye, civilcina. Es, orun el pensamiento lineal de math pentsatzea. Eh, ni orain apuntar etela. hori ikustekola. Usted ni peciamente zigzag, no yo estoy, pues hm, vaya, bello, bello, Es esto ah, el vale. no, reto? Propo, una... Ah, vale. ni proposa goz bat de Gaspad. Ve jarri dun. Oini sentitzea berra ez era bea proposatzena. Ah, vale. Bai, compensa y llegó. Compensa chegou. Gura arte berremana compensa. Bai, compensa y llega la go. ¿Desde algún ¿Anden sistema? Bai, bai. Bai, tipad, amen totalmente eres. Da, orduan va compensatze hago Bai, va, ba apunta mi sention de amen. Bai. I ta, ba apunta Ba apunta hau, eh? Diru da batenin o, bueno. Eh, vale? <laughs> está. Hor bukatzek, bale, bale, no bale, bale, ondo? Bueno. Mira, metzozket, geuzetan. Losa... Eh, ah. Baina hor bukatzakun antifazan eta... Este bukatzene. Este, este, este. Ez que, izai, izai, izai. Etorre jistek imaginak, da, azkeneko imaginak zentek, gaina seksualia inata kontra zentzenen, tipo, zado eh? mazo eta BDSM, a ver, BDSM. BDSM. Dek, zado mazo ga baino jatorra. Baina, nire amets eh, bat bade, gorra guti. Bueno, mentpat. Bueno, de lo de programa de horri, hori. Bai, bai, bai. I zu ana, jo Bai, astuto digo ya. esto sube en zuten. Eh, bai, bai, bai. O o B de publica aurretiken. Ah, su volumenak eta volumenak eta chukuntza eta. Vale, Bai, bai, Es, ba, hor antifasa ainda practica. Claro. Normala es, eh, eskuek eta sei txibe, igual no laisete. Bai, amor dazau. Grilleti, ez dut esie. Ingrileta. Eh? Bai. Esposaute, o era esposaute ta antifazain, hori pelikulatako da baina ba sanai ateztau esposaute onberri, ja simplemente vai. ni gustago sida adibidez, ba konpri itzi antifazain. Ez? A ver, se sentitxuen. Mm -hmm. Claro, eh, i hori sin de planteao, es la rico por personaje, biurtxeis. Yeah. No izan dalein ertetxean eguna adibidez, sandalia. sandalia... Mm -hmm. Joder, que esto comenta xopia. Aspalleñeria neguen sand... Sandalian... E, mugie, jautza genazte honin ja erretira ja, emertetik. Hori idek e, arau sozial bat. E, ez baldi maha betetzen e, ose, beda ondore zuzuzkik horrek. E, bueno, baina no, ba, izan, nahi izan altzea atseat altzea ja, altzea altzea atrebiunak sandalekin ertetzea, bai, borka asko afektatzen zini, jendi komenta zuekin nire nire inu benta isai buruz. Vai. Neiz da gero ez du ematen afektatzen zilea baina afektatzen zilea, ez baldi mazun jendi opinago, ze, joe, sandaliagin, he, he, he. Uh, es que ni derrortzenarci comercio o reseitza. Yeah. Ni bai, zena esa tía ahí. Sí, bai. <laughs> tza, yeah. teori bat, etzau ga de zer, etzau gamen. Amen, amen tza, simplemente esa telesos que ya está. Yeah. Ba, es beru patotian katan jarait e, yeah. e, ditik, e, bueno, eta zer, oh, zeran irion? Ah, bai, imaginao antifase en jut de novela arraser hostea. Ahora mm. diré, imaginao. Ya. Yeah. Yeah. Zingon, experimentu oso zaila egitiego yeah. Aparte, ba, gire inguru Zortzean, yeah. eus, berre vuelu Ja, ja, ja Eta aparte, jakin inbiozo, arraindegin daten ondo moldaketan Eta gaina ondo moldaketan gehi antifazakin Aparte, o eh sea, Osa, berde, konfiabilide potente dauki berde er, Arrandaiko tipukin Joder, eta txitsarrua, edo Zolomua, oio keze se... bai. Orko bauzak bai, bai. Bueno, a ver, hor bueno, txezio Este bukatze antifazak azkomateik, eh <risa> Bueno, igual, bai, nego antifascista ba ezuk. beste tema bat zu baina ona. Eh, Mani, bai, bai, nahi... bai, bai. i gausa, sí. eh, orain justo geskiz sentinen zaue esaten satik, da justo sentines orain esandose un beste pertsona horrimuan, eh, hola, baina ber, orain nei justified. Ja. I marka batzuk, eh, hor eskuan. Ja, bai, bai. Ka orbe bai, oinbeartuta zaus horri buruz ber baita. Bai, gaña, raizu, I hor inozu tatuaje barri bat. Bai, tatuajean. Indiat. Kusin inozu. Da, egitza eh, ingles bat, ez? Eh, bai, bai. Javi inglesa. Azko gira. Ah, javi inglesa. Ja. Justifiko, mesez. I, hola, jentia normalien justifiko egin dut mm. tatuajeak zu, imagino, tatuajeak? Ez baina honet, darri hortu egin antxuek, leko askotan. Justifiko egin? Hala, imagina, ez bali mazio koherentzi baten, ire zozerrekin, da jende ez bali mepillatze zelengun, mei. Según se konfianza transmititzen, genek aldeitu iteik edo ez. Ah, vale. Ni holartzia, dorduna laguen etxau aldeitzit directamente. Izezen nahi uh -huh. horrek. bai? Ah, bai. Ja, bildurek estizio kalamaten. Ez. Uh -huh. Gona? Eh? Momentuat. Bale, bale. Ez, ez. Ez, ez. Geren moguia idek. Ez? Muziki zer Ez er? Kampotibetik ah, vale, o bai ustut? Barkau, Barkau. Bai. Eh... Parkau. La orden va a explicar ya sí ah, vale. explica A ver, a a ver, a Bueno, eh, Luz se explica ole que hat Joder, venga, venga O venga, tarte o so se intenta oye Luz, Luz, Luz Describa y marco ya Luz, eh, eh, sí, además has mi minuto sí. sí. bueno, vale, sí, Describa y marco ya Describa, describa Ah, vale eh, ¿Sale que hizo una gorpus eh, Ni que buscaba ese atalak esta que hay Besondú, eh Besondú, eh Eh auzrebesua besaurrea besaurrea hori da besaurrea oh, eh, eh, oh, eh, eh uh, ukolondotik eh eskomuterra eskomuterra eh barrukoaldia nola izateko ule gutxien dauen aldia bai hor hor besaurre dana x okupatzen dauen okay. giltza ingelesa giltza ingelesa eh olago eliseko aura moroko batekin bai giltza ingelesara ikusten baduzu simbolikoek porque estoy well, uh -huh. su askotan onki baina no? giltza ingelesa haintza erten bat A ah. u uh, bea, o sea, men barko. Aurratatze au, au rat, au biltzeko. Bai. Okay. A, ah, eta aurrek ez dago. Ez, hor berezinbolismo. Ah, vale, vale. Uh, vale, vale, base, ba, ah, vale. Un mecanismo hor iba irik. honek evidentzi bat ematen zioek simbolikoki dala es nokola mekanikua. Naola. Zenikola, este que la, ah, vale. la, ah. la gertutasun bat, agidez ah, nere gundero kontasunen ah, inglesonek. Urdu no, metafora bada. Bai. Bai. <laughs> <laughs> vale, vale, ximases. <laughs> Eh, es metáfora, eh. o sea. Metáfora salían ese. Eh, la gente odio dice metáfora. Ah, güey. Ni odio hago, es eh, baño. Ditnau hor. Na ni betisa tenian, eh musika itzenean, ta letra caso puti txo ayer. Txo atijen. A es. Metáfora tic. Metáfora, metáfora. A chua, eh, joder, disco atzu mia lesa yo, eskeraz yeah. la Areno capaz letra. Yeah. O oh, sea, uh, Ya. Oñuel bai. Oin ja. igual beokin ja. Ostia Igual ikusi Eta Probia Enigaz Enigaz Enigazko apostado neralde en Ostia Ni bai Ni bai Ni justo kontrako norantzan eh, Netara kriston importantzia moan Importantzia ola maximoa moan Eta oin ja Incluso Entzute Kantuak eta taldiak Estiana gauskeaz Eta gazteleaz bez Eta ez to duleketo Eta Adibidez gure eh? Gure azarrerako kantu Ah bai Bai Bai Vale. Eh, ze? Bai, hor eta toharria. Bai. bai. Metaforia? Bai, erramintza bada. Erramintza bada, hori da. Regulable. Erramintza, hori da clave. Regulable. Vale? Eta konpentzatu, erramintatan eh, oso onadan den urut ezitek. Okay. Inglatsa. Por qué? Llave fija, socket bar ul eh? eta igira era regulable. Regulablek. Ike oñu jutais mm. erostea, eh, ferretei batea. jabe eh, llave inglesa bat. Oinjun, oin, oin da la berota marrut de Material iguela zeltu goi ba. Berdin. Bola. Vale. Beste arreminta bat, ziok, aterkin, guardo zola asko xin. Eh? ere, azkeneko urte askotan, sortu ez este mejorau. Ya. Yeah. Gizien eze koloreatzu. Bueno, eta gero automatismo. Ahorri. Automatismo hori. Horri. eh? Horkengaz de horraño, eh? Horraño da, da, incluso da, bai da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, A, a ver, bai. Pro progresu, nes, linealtasuna, vale, segu. Es, ba, bueno, herraminta batzu doela oso ona jazortu zinetik. Adibidez bat, eh, da, jabe inglesa. Beste da terkina, da, hola, batzuk bazaek. Baloi, <risa> Bas, batzuk bazaek. <risa> Ez hindi joena mejorau, haja bai. oso ona hilako. Beha, bai. bai. Vale, hori aldeatetik. Kontu, eh, goindala, eh, irurte. Irilinengo txik. Baina ki, junintala. Ina ki, zuizio bainoan, okrua. Gustia. Eta, azkeneko konbertsa dixua. Eta, eh. Eñus eztiat ustea daidine zan Ezteno konbertsa dixue Ostia, ezan oin Ezteno es que konbertsa dixue burun zauet Dana ezin diat Dana, dana, dana <laughs> <laughs> Iga horrozo absorbente torre Bai, bai, bai, ba. hori <laughs> ne, ne faioa, eh Bai, ba, <laughs> bai, <laughs> ne terapiotek esatuz Aymar, eskepaz que desde la carencia Bas desde la carencia la gente Eñus eztan mea konbertsa dixautena <laughs> buruz daki Da, askotan dintzen Ah, dian, bai bueno, Astuto ba, Bai, astuto no Vale Beak vale. esantzian Ezteno eh, es que konbertsa dixun bait, naje Ustea baiet. Eh, ik ikeskia honin isin begela asi herramienta sortzen. Ilaunde goi ben sortzen adibidez meditatzen, adibidez, eh, deporte egiten o honin sare eh depresio honin. Eta herramientak eukitzeko gero benetan balexo iukenin, baser berdi e, eukitzeko en berdi ondo honin. Ondo mm. honi, ereki emerdit jogela, gero erabiltzeko. Hori esaten noen inakik ez? Bai. Eta justo behari hori pasautzekon. Bai. Ondo hori nian ez ola erramentari garatu. No. Eta hori ngeizko hori nia berandu egi. Garaigo zitsa baino ez ibolein besta. Ja, ja, ja. ja. Hori... Eta hori ba, dut, egin bitazioan eure buru egi e, elikatzea. Elikatzea eta ez hori bagarrik e, ondo hori nian elikatzea. Eta... Eh, Gezkin ahonin... Komila hartin... Bo... Ikustea tenin... Illuntasun mm. bat... edo ikustea eh, Desfase emocional bat... Ego... Ego pixu bat... Ego tripien... Tripien zulo bat... O... Tripien zulo bat... Zane... Tzaiet... Baziue... Baziue... Baziue... Baziue... Baziue... Baziue... Urzerade... Urzerade bueno, bai... Baziue... Baziue... Piziko bai... Zinle... Que txarrare bai... Eh? O, o batean baten... Eh, Galerea mat... Osea... Mm -hmm. Ba... Eh, Dek, imita ziso bat, hartu erraminta hori baugeketa mm Hartu -hmm. Zio, ahitim esela hartzeko kogun mm -hmm. esela emateik Bai, bai, bai Haurak esela emateik Hordauke yeah. erraminta hori Bai, ja, nahi ikuketa afaniz Segur palpau, a ber, zau Bai, bai Eta hori no? vale. berraminta, mm -hmm. dek, berramintak ulertu lideke Bagoetxe, berramintak, nire berramintak Momentuz batzat, ustia zinen joven Eta hoxegatik gineuk Bala Adibiz, adibiz, radioterapia Hau erramintat, dek Dek E, zentrajeako ire pentsamenduek kartseko kongresisoa, ostia, bozniutu zozko, eh? etzaiat, e, ematesiok mikrofonua eukitzik grabatziek eta bialtziek, nola orden bat dezela, e, barruan, orden hau egitik. Higuel gero, ez tegenten ditzen, ez errezat egena, eh? gero, ez baina ure hortan, nire bintzit, zer jena, txik. E, leku bat bezala zaukakonek. Bai, uleketot. Eta hemen azaleraketan deigu zuregan gauza batzuk emendik an postinak azaleraketan o Bai, o igual vai. incluso, y si le chequeo, hostia, lo chimatético, hau esati, publicun, kotbate izan berdia gaina. Mm. Da publicuno. Gente, estiarente, gendeenia au, da, au, dauketela. Bai. bildurre honen yeah. zea ze eta irradiatzen esati ba, bakarrik kriston Liberai sue eh, matei. Yeah. Esager hau. Yeah. Adibidez, va ba, vean galatzen, esan genunin eh, <laughs> Inaki ginig eta Mamok, va ba, Pitue, ogenula, txikirekoa. Ja, joeria ez. Txikireko, pitu, txiki, txiki xere ez, baina... Baina, jau, iskutau, egin, ahuna hortatik aurrea Askos, lazatio, eragutzi zindiatzea nire gauzak. Abai? Askos. Abai, eh? Abai, abai, abai. Ala. Ja, ja, ja, gauza publikoa amondalako ez? Es? Ja, esan etxe, da gero... Ja. Bueno. Eh? Publ publikua eta publikua. Bera, asuntuz azke honek. Dai, adibidez, ik... Beo asuntue eta sana ja ora menee satik baduko ba, neure xa bat bai gaur justu gaur hustu izenden ez dago astie niko gautse da benteten ba ni te adon te miele planta de a ver bai. puta mierda ue Ez, es eske nicha en, en enia ja. na terezatzen nicha zunartzarea jaitzen na ona daia izendek ez dago mm. baitzen dala Una torrenada amenatziok da jo, ba bestetan igual geixo pentsatzenan mm. o jenditze pentsako, etxea. Bueno, gaur dizen da, etorrenago ona, disfrutatzenaino hola berriketan eta listo. Ordu nei hortago balizitzen zi bai hori. Ba, zuk kontzientziaan. Joai. Ba, ba e, egun ere izango ek, eh? etxea. Atzoi mail maila igual etxea. Ba, B minimo beon bigarren mailaraino kontzientzia zabalduzu. Gaiusa, ez? Hondik ene biarren mailana no? ainok. Orra Oi, no, hor sagit, eh, vale. Bai, ni amentsa uzko pos minutu. Lehen esan du zehori, joan la voz minut. baina lero 6 minutu joan. Ara, voz minutu. Ori ide, imaginau, pertsona hori zen aurte doskechi, berroi o berrotados. Idu el bali mas oskea. Ja, ja, ja, ja. Chikixe, ya, ya, ya. Chikisia, u metan este ahí este, o sea, importa que pañogero ya sarretan, pero ustedes 5 nakaka merkochan urtik. Pero 10 nakaka. Ja, 60 y 30, igual digo, 60 y 30, y 30. Ya, ¿es? igual, eh. Ese es, uler que tan o programa 3 minutuko izaten bazan, importa que guen 5 minutos kontuak, baina esta 3 minutuko ordu betekoa da. Horidek. Horidek. Hostia. Vale, vale. Ese es uler tuot. A ver, gause, importante la, che. Nino interior, nino exterior, nino nubo daume zarrak. Hori nek tema hori asko interesatzea zitek. Baina oi meloibada ez? Bai, gero, baina gero zio bat je, kalbue, hori eh? ah, ba, guana, hori guana zuntue. Gara, nintzen tiudiat, azkeneko irulaubile betetan, ili asko galduetela. Mm. Eta uste nian ez ziala inportako, okomila hartin inportako ziteala, inportako ziteala baina ondo emango nula, eta naitxok neiko... Ardurote tema horrein. Ostia, ostia, ostia. Onda hau amenezatik, <risa> <risa> <risa> <risa> eh? Netza, eh, ondi sentitzen, baina jo. Bere superficialidade batek nola afektoa legin, baina afektoa legin. Yeah. Asko, baina. Bai. Eta zoze txeko asmuagek? Bai. Ah, ostia. Bai. Zoze txeko asmuza guen. Ostia. Eta ez da turkiara fatia. Ez, ez, ez, ez, ez. Inbazibu ez. Tipo superficial ez eh? Ni tipo superficie la superficiale añe mm. azala mateianik asko. Mm. Azaletik jardutik mateiaten sakonare mateiat. Hm. Eske, que, hostias, same, vale. hombre, eske. Amea yo, kemo Dirigen. Bai, orreatik. venga, eh? Atean ala te bate bat nere alde mos hartu. Bai, hartuko. Claro, asteko, aurreko azteko, programako temi. Bueno, ordun. Zugua bez, aldute zabeta, chirtireke ja no, mintin. Eso... Ah, bai, totalmente. Ba, mi no, no ni sin dio explicado. Vale, ni fase hori pasauña maia. Bueno, eh bueno, 8, 6, eh, eh, i -i ni xian, o baina eh, ikustean bezala hili galtzen hainauk. Eta nere azkenengo ekintzia izenuan Kintasuz, era? Eh, Melenien latzi, intenta unien. Henda lau, hoz. Aba, ah, eh? <laughs> Ay, da. Ya, ya, ya. Ba, bai, da, eita, eunitxea, iobete batzuk ikimostek, eh? Ostia, uida hacia delante, o sea, venga. Ba, hori, eta, ba, nik ozkaz que lehitz izten da. Gioia rapai, nien. Ezan, nik, hori uste, bimietan, ni, -e, niretzis eno inala. Aber, tema hori <laughs> esteane parretik hartzi nahi, eh? Ni egu hartzegotan seri xo. Ia surrek barren jau, eh? Ba, benike parron gaiat, baina Ah, vale, vale, vale. A ver, ¿qué es lo que se Ni se dice nada, ¿qué es lo que se llama? sale con tema. Bueno, justamente va. Bueno, vale. Es que sí, de... bueno, ¿eh? Bueno, un año. ¿Qué es lo que ha preparado? Y preparado. Eso. Bueno, vamos a ver. ¿Qué es lo que nos ha preparado? ¿Qué es lo que nos Hau posible in Beste vai, la A ver Nautruzko lago esitza Ie amene hongos balitz Hau betzan posibilizango da beha Elika aurie mateko Bai Diru mate iberes Bai, bai, bai Claro Jantzit jesitza Ieo O vai. bueno Hongo Estado baten bueno, Oso eh, efimeru es Bai, edo Estado alterado ah, Ondi un alterago De segun corra Estado alterado De no conciencia Hauria Hongo itxan Desintegar gota igual O sea, ni, o, sea, du, bai, o, sea, o sea, ni, o sea, bai, o sea, meretan, o sea, ni diruaik, es, baino askores, yeah. es? Eh, hemen, joda, es. Testigo no es. Bueno, va, eskerrik asko etortzeagatik. Eh, eh, hemen jarriko jaite musika izengok. Ahu ez da irratian entzuten. Garratz. Hala ba. Orrun arte. Eske que non la tani irratian entzuten go gutxi jartzeo. Izena hori zego.